הנושא שלי מאוד, יצא שזה מאוד קשור לחלק גדול שאהבתי דובר, והשם של הנושא זה מפתחות מלכות השמיים, מפתחות מלכות השמיים. הרבה פעמים דווקא מאמינים משתמשים בפסוק שנת כנראה לנו, במשפט הזה, בצורה לא כל כך נכונה. חושבים שמפתחות מלכות השמאלות זאת אומרת שכשאת מותרת לי הכל, אני יכול לעשות הכל, איך אה, שאני מרגיש, מה שבא לי, ובקיצור, לי... אני יכול להזיז את ההרים, אני יכול לשנות את העולמות, ואני יכול להכריז ולהגיד הכל מה שעל ליבי, ואלוהים יעשה את זה. ואם מישהו חולה, אני מתפלל ואני אכריז. אז אם אתה מבטיחות ומלכות השמיים, אז אין סיבה שהוא לא ירפא. אין סיבה שהוא לא יקרה. ועם זה יש הרבה הרבה באמת הרבה ספיות. אני לא נגד רפואה אה, אה, ולא נגד זה שאנחנו נתפלל ונחשוך חיובי שבן אדם יתרפא. אבל כמעט לא משאירים את האופציה שזה לא יקרה. כמעט זה חטא לחשוב אחרינו. כי אתה שם את אלוהים מתחת ספק שאלוהים חס וחלילה לא, לא יענה ולא ילפה, מה זאת אומרת? כאילו הוא לא רוצה שאתה תתלפה. אז משתמשים בנפתחות מלכות לשמיים, לא כל כך נכון. וזה בעייתי בחיים של הרבה, הרבה מאמינים. ואנחנו נסתכל על זה, מה זאת אומרת. אנחנו נפתח עכשיו בפסוק שמשתמשים בפסוק הזה לא כל כך נכון הרבה פעמים. זה במתי ט"ז, פסוק 19. במתי ט"ז, שזה 16, פסוק 19. ויתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל אשר תאסור על הארץ אסור יהיה בשמיים, וכל אשר תטיל על הארץ מותר יהיה בשמיים. אמן. אז כמו שאמרתי, הרבה פעמים משתמשים בפסוק הזה להכרזות, כן? מכריזים נגד שטן דווקא הרבה פעמים. ורואים שאנחנו יכולים לעשות הכל עם השטן ולהכריז ולעשות את זה וזה, אבל הרבה פעמים אתה רואה שהשטן פועל אפילו יותר חז"ל. אז מעניין אותי מה באמת קורה, והאמת, אני לא רואה בפסוק הזה שום חיבור למילים, שום חיבור להכרזות. ואנחנו נסתכל על זה, אני רואה יותר עקרונות, אני רואה יותר שיטות. אבל לא רואה שקשור פה איפשהו להכרזות ומילים כי בוא נגיד ככה בתפילות למה זה לא יכול להיות? בוא, בוא נדון למה זה לא יכול להיות הכרזות ומילים כי בוא נגיד אתה מתפלל וכדי להגיד לבנאדם כמו שכולם רוצים איך שזה היה בברית החדשה אתה בריא, תתרפד את הכל והכל בסדר כן? זה לא תמיד קורה. למה? אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה כי במאה אחוז אנחנו לא מכירים את רצון אלוהים במצב הזה ספסיפי. פשוט לא מכירים. ואני חושב, אורית החדשה, אנשים שכן אמרו את זה, וכן הכריזו, הם ידעו שזה רצון של אלוהים. בואו נגיד לך פשוטה של פטרוס ויוחנן, שהם הלכו לבית, לא לבית המדע, שאני חושב בית כנסת, הלכו להתפלל. הלכו להתפלל לבית הכנסת כל יום. היה שם מפחות שלא היה יכול להתפלל, כן? דפני, כן? נכון? וכל הזמן הוא ביקש כסף, זהב, ומה, אנשים לא יודעים שאפשר להתפלל, הם אותו, כן? מה זה, לא רצון של אלוהים? אבל הם בדלק שלהם. וביום מסוים הם פשוט אמרו לו, תשמע, אין לנו את זה, אין לנו את זה, אבל בשם ישמור משם, כתוב את הלב. אתם חושבים שזה סתם היה שם פשוט נמאס לנו, כן? כמובן נמאס היה להם, כן? פשוט כל הזמן הציג להם וביקש להם כסף, אבל זה לא סיפה שהם פתאום אמרו, טוב, יש לנו כוח, אנחנו ידענו שיש לנו כוח לרבות, לא רצינו, ופתאום בחור הזה כל כך הציג, שיאל, בוא תקבל את הרפואיינטים. כאילו זה תגובה מהירה שיש להם את זה, לא יודע, כמו לתת כסף, לתת רשואה, יאללה, בוא, יאללה, יאללה. אתה נמאס לנו כבר איתך, תתרפא ותלך. זה לא היה ככה. הם קיבלו שזה רצון אלוהים עכשיו, היום, שהוא יתרפא. ובגלל זה הם מכריזים, הם לא סתם מכריזים, כמו שהיום אומרים, אני מכריז, אה, תהיה בריא ותלך. מאיפה אתה יודע שהוא בריא עכשיו? וגם אומרים שאל תלך לרופא, אל תקטוק, אתה בריא, אתה בסדר. קרה פעם אחת שבינתיים התפרסם אחת, לא אגיד את השם, בבמה הייתה בחורה בגיל אולי 10-12 שהייתה חולה בסרטן. ואז אומרים לו את זה שהיא חולה בסרטן, ואז הוא מתפלל ואומר, אין לה 10 פעם, התרפא. טיפי, בשלום, הכל בסדר, ולא צריך ללכת לרופא. הם אומרים, בטוח, לא צריך, הם אומרים, לא אומרים, לא צריך, כי אם אתם הולכים לרופא, אז... מה עם זה? בלי פסקים, ספק, מדהים... בלי פסקים. מפקקים. איך? מפקקים. מפקקים. הבנת? קשה, תמיד. טוב, היא לא הולכה, בעוד שבועיים היא נפתרמה. מהיר למה ההורים? מה למה אמרת שהתרפעת וזה? מה קרה? כאילו, למה שיקרת? לא שיקרתי? מה זאת אומרת לא שיקרתי? מתה. לא, באותו רגע היא התרפעה, אבל כשהלמתם בדרג שלכם, כמובן נכנס לאיזשהו ספק, ואלוהים מגזים את זה. זה היה התשובה שלה. הוא יצא מזה איכשהו, ואמר שזה, שמתם אלוהים לתחת ספק, אז הוא הגזיר את זה. כתוב שבבליטה חדשה יש דברים כאלה ש... זאת אומרת, אם יש לך ספק, אז זה לא לפי אמונה. דברים יכולים לקרוא. זו התשובה שלנו, okay? שברגע היא התרפה. איך הוא יודע? היא לא הייתה. Okay, אז אנחנו צריכים להיזהר עם הכנסות כי גם פרס ויוחנן... זה לא היה סתם שהם כל יום ידעו שאלוהים רוצה לרפוא. והבחור הזה, הדוגמה מאוד טובה, שבמיוחד ביום הזה אלוהים רצה, והם ידעו על זה בדיוק. למה היום זה לא קורה? אני עושה גיבור פשוט. שנראה לי, היום לא כל כך מבינים את רצוננו, לא כל כך מגישים אותו כמו שהגישו. זה אחת מהתשובות שיש לי עכשיו. אין לי עוד. אז אנחנו מוגבלים, אנחנו לא כל כך יודעים את רצון האלוהים עד הסוף, לכן הפסוק הזה לא יכול לעבוד בקטע של התנזות. כי פה זה כאילו בטוח, יש ביטחון בזה, כן? שמשהו אתה תאסור, זה יהיה בשמיים, ומשהו אתה אה, תטיל בארץ, ככה זה יהיה גם בשמיים. איזשהו חוק פה, שזה בטוח עובד, מה זה? אנחנו נסתכל עכשיו, אבל בטוח לא הכרזות, כי בהכרזות יש תורניות, ואלוהים הוא לא טועה. אצל אלוהים, החוק הוא עובד כמו שמש, כמו יום ולילה, כמו חורג וקיץ. אין דבר כזה שהגיע קיץ וזה לא יגיע. אולי באוקראינה וברוסיה, זה עדיין קל. אבל לא, מבחינת ה... חוקים זה עובד. אכן אה. אנחנו צריכים קודם כל להבין, כדי להבין את הפסוק אנחנו צריכים להבין מה זה מפתחות מלכות השמונה. כשאנחנו נבין את זה אנחנו נבין את כל הפסוק. אוקיי? מה זה מפתחות בעצם? מה מפתחות אה, עושים? עושות? עושות? אבל זה... עושים. יש. מה המבטחות עושים? אבל כל מבטח הוא טוב לדלתות, כל מיני לא נכון? יש מבטח מסוים וזה מסוים. וזה פותח. ויש מבטח שזה לא מתאים. מה זה לא מתאים? אבל במלון ראיתי שיש מפתח שפותח את כל התלתות. אני שכחתי את זה נכנס, אז. אז הוא פותח את כל התלתות. פעם אחת קרה לי כזה, פשוט שנכנסנו למלון, אז המפתח לא עבר, זה היה חדר חדש כזה, וגם הדלת חדשה, הדלת חדשה, לא עבד מפתיע, לא פתר. הלכנו ונתנו עוד מפתח. גם לא. אמרו, טוב, אני אקח את המאסטר, זה פתוח, נפתח אותו. וגם הייתה בעיה, או לא פתוח הייתה בעיה, זו דלת חדשה וגם את המנעול, הייתה בעיה במנעול. אז חשבתי פשוט, זה לא, אם יש בעיה לא לפתוח את הדלת, זה לא תמיד במפתח. לפעמים בעיה זה בתוך הדל, במנעומים. עכשיו, עם זה, יחד עם זה, אני רוצה לחשוב ביחד שמפתחות, עלי, <עלי> במפתחות של מלכות השמיים, זה, אפשר להסתכל על זה כשיטות. שיטות שכל בן אדם מחפש כדי לפתור את זה. שיטות שכל בן אדם מחפש כדי להגיע לבן אדם. להתחבר עם הבן אדם. כי לפעמים, אם מישהו אתה מתחבר מאוד בקלות, יש לך כימיה והכל טוב, אבל יש אנשים שפשוט קשה להתחבר, ובמיוחד בגוף המשיח, אם זה היה בעולם, אז לא הקבעת, אבל בגוף המשיח, שאנחנו ביחד, יש רצון להתחבר עם כולם, כי אנחנו עובדים באחיות, לפחות באיזשהו עולמה מינימלית. ויש שיטות פשוט. זה כמו מפתחות, כי בנאדם זה כמו דלף. ולכל בנאדם, או לכל הוויה, או ילדים אם יש, יש 3-4 ילדים בתוך המשפחה, ולכל ילד צריך את המפתח שלו, את השיטה שלו. אוקיי? כי הוא בנאדם, למרות שזה חלק של המשפחה, אבל כל בנאדם הוא שונה. עכשיו, היינו רוצים שיהיה שיטה אחת, כמו שאמר המאסטר הזה, שיטה בשם מאסטר שאפשר לפתוח את כל, טוב, אפשר לפתור את כל הבעיות עם השיטה האחת, להגיע ולהעסיק את כל האנשים, לא להסתפק, נכון? מאוד קל, היה טוב אם אפשר, אבל לפעמים גם, בוא נגיד אתה מנסה את כל מיני שיטות לפתור את הבעיה או להגיע לבן אדם לפעמים זה לא בעיה בשיטה שלך. יכול להיות, ניסית הכל, ועדיין לא פותר. למה? הבעיה זה באמנות של בן אדם. כלומר, בלב שלו יכול להיות. הבעיה יכולה להיות, כמו שאמרנו, בדלק, אוקיי? <אז, אז זה לא כל הזמן שהשיטה שלך לא נכונה. ככה אפשר להוריד את האחריות של בן אדם אחר, ולהגיד שזה בעיה שלו, הוא לא יודע איך להגיש את לפעמים זה כן, והרבה פעמים זה ככה, נגש. אבל... רגשת. נגש. רגשת? נכון. או להרגיש משהו, כן? משהו, אבל לפעמים זה בעיה בבן אדם עצמו. כמו בדלת, יש בעיה במנעול. בבן אדם לא רוצה לפתוח את עצמו. יש גם זה. Yeah. עכשיו, באמת, יש מפתח בשם מאסטר אחד שפותח את הרבה דברים וזה זה, מה שקרה הרבה משנה. מפתחות של השמיים זה מפתחות מאסטר שפותח ופותרת הרבה בעיות בחיים של בן אדם. מה זאת אומרת? אלוהים בקיצור, פה בפסוק הזה, נותן לנו סוד, שכדי לפתור את הדברים בארץ, עד כדי כך שזה כאן, התמונה הזאת, יהיה כמו בשמיים, הוא נותן לנו שיטות של מלכות השמיים, או שיטות כמו שאומרים רוחניות. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בשיטות אה, אה, על פי בשר, כן? חומריות, אשמור. אז אה, פה מדובר, מפתחות מלכות השמיים זה בעצם שיטות רוחניות או שיטות של מלכות אלוהים אה, כדי לפתור את הבעיות. עכשיו אנחנו רואים שזה לא, המפתח הזה זה לא לעשות הכל מה שמותר. פה הפסוק הזה זה לא מדובר שעכשיו טוב יש לי מפתיחות מלכות השמיים, זאת אומרת אני יכול לעשות הכל מה שמיים. לא. זה מדובר על עקרונות ושיטות. אם אתה רוצה לשנות את החיים שלך, הוא נותן לך את זה. קודם כל אנחנו רואים, פה דיברנו על ארץ ושמיים, שעולם רשמי הוא מאוד מכובר עם עולם ראשון. ישר. כלומר, משהו אתה זורע פה, אתה תקציר, וזה תקצור? תקצור. תקצור. <laughs> אתה תקצור בשמיים, ואתה תראה את התקצור גם בשמיים. כלומר, לכל בן אדם יש תמונה איך הוא, באיזה רמה רוחנית הוא נמצא עכשיו. אבל בשמיים אתה תראה את עצמך באמת. וזה יהיה תלוי באיך שזה ראה פה בעצם. כשבן okay. אדם בוחר את הדרך ברחבה, אנחנו מבינים מפסוק הזה במאטי, כן? כשאתה דיבר על זה פעם, שזה פשוט לא בונה את הבן אדם הזה. למה, למה אלוהים אומר לנו לבחור בדרך צרה, צרה כן? ולא בדרך... כי בדרך רחבה יש כל כך הרבה אופציות והפרעות בעולם, שאתה פשוט אין לך זמן לדברים נכונים. אין לך זמן למפתחות מלכות השם. אין לך זמן לעקרונות של, של רוח. פשוט יש כל כך הרבה דברים, וזה, וזה דרך רחבה. אבל בדרך קצרה, באמת, אלוהים לא משאיר לך יותר מזה אופציות. אבל זה... יחד עם זה, הוא נותן לך פוקוס או ריכוס מסוים לחיים שלך. בגלל זה אנחנו בוחרים בדרך קצרה, לא? לא בגלל שאם הוא רוצה לקחת מאיתנו משהו, אלא אם הוא רוצה שאנחנו כן נתרכז על המטרה ונגיע למשהו, לפחות אחד. כי אם יש לך כל כך הרבה אופציות ואתה לא יודע מה לעשות עם לא תגיע לשום מקום. בגלל זה דרך רחבה היא לא טובה, אבל דרך היא ממש מתאימה לנו. עכשיו הפסוק הזה כתוב על uh, משהו תרסון על הארץ, אסור יהיה בשמיים, ומשהו מטיל על הארץ, מותר בשמיים, כן? עכשיו, אנחנו נתחלנו לדבר על השיטה, שיטות או מפתח של מלכות השמיים, שפותר את הביות, שעוזר לנו להגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, ופה הוא מגלה בעצם את הסוד, וזה ככה בא ביחד על כל הפסוק, כאילו משמעות של כל הפסוק. זה לא מדובר פה על לקשור, כמו שהרבה פעמים כן מפרסים, של לקשור את הסטן, אני לא יודע, הוא... הוא נחיז, או פה בכלל דבר... מדברים על דברים שעשו ודברים שמותר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבשיטה, או במפתח במסטר, של המאסטר, כן? הוא נותן לנו סוד. בעצם, שאם אתה רוצה למנות את עצמך ואת החיים שלך ולפתור ולפת... את הבעיות, יש לך שני דברים שאתה חייב לעשות. אתה צריך להרשות, או כמו שכתוב פה, להתיר, את הדברים שאתה צריך להכניס לחיים שלך, ואתה צריך להוציא מהחיים שלך את הדברים שאסור למאמין שיהיו, כמו שהיה מדובר במובן שם. אוקיי? Okay? אז uh, בעצם דרך דבר ה', אלוהים שלח משמיים, הוא שלח את דברו, כדי שבארץ זה יהיה אותו דבר כמו שאנחנו מתביישים שבשמיים. המצה בארץ, שזה יהיה אותו מצה שבשמיים. אוקיי? Okay? זה המטרה. ובעצם זה הפסוק הזה, שאנחנו, כדי שזה יקרה, כדי שבארץ יהיה מלכות אלוהים, כמו שבשמיים. אנחנו צריכים לסדר את החיים שלנו, אבל איך? לא לתת לדברים שאסורי לבן אדם להיכנס, ולהרשות ולהכניס בתוך החיים שלנו דברים שמותרים וצריכים להיות שם. מה זו תורה בעצם? אפשר לחלוק על לשני רשימות. דברים שצריך לעשות, חייב לעשות, ומצווה לך לעשות את זה בדברים שאסור לעשות, נכון? זה התורה, דברים שאסור ודברים שמותר לעשות ולא יכול לעשות. זה הדבר הזה, שהגיע משמיים כדי לסדר את הארץ, שזה יהיה אותו מצב כמו בשמיים. הוא נתן לנו, בידיים שלנו, לעשות את זה. בגלל זה הוא אומר, כן? שאם תטיל על הארץ, מותר יהיה בשמיים. וגם על משהו אסור, כן? <אסור> בעצם, אלוהים, הוא יעזור לנו בזמן שאנחנו עושים את הרצון שלו. אם אתה אומר שלפי דבר אדומיים, אני רואה שבחיים הזה, בחיים שלי, הדברים האלו מאוד אסורים. מה שאני עושה זה לא, זה לא לפי תורה, זה לא לפי דבר אדומיים. צריך להוציא אותם. לא יכול להשתוק לדברים האלו לחיות בחיים שלך, לנצל להוציא אותם. ואז אתה, רואים, מאסור, לא מאשר, לדברים האלו להיכנס. ואלוהים הוא מסכים לזה, כי זה אותו דבר, זה כתוב בדברו, כן? זה משהו בשמיים, הוא שולח להמקור. עכשיו, למה להרבה לה, פעמים למאמין אין כוח? כי הוא עושה להיפך, הוא מרשה לחיים שלו דברים שאסורים, או כמו שאתה מדבר, כוח, וכל מיני דברים. ו... מה שהוא כן מומלץ והוא צריך לעשות, הוא לא עושה. כלומר, דברים שצריך להוציא, הוא לא... לכן היום יש הרבה חוסר כוח אצלנו. ואז הם רוצים שיהיה כוח, שאני מכריז, ובן אדם יהיה דברים. אבל הוא אפילו לא שומע, איך אתה יכול לשמוע את רצון אלוהים על הדברים האלו? אם דברים פשוטים, כמו בפשט כתוב מה אסור ו... ומה מותר, הוא לא שומע. איך בן אדם כזה יכול להיות כמו פטוס ויוחנן, ובאמת לשמוע את רצון אלוהים? על חיים של בן אדם אחר, מה לעשות איתו, לרפא לה, לה, אותו עכשיו או לא. אם בחיים שלו, הוא לא פתר את הרבה ביום. הוא, לא, הוא לא סגור על החיים שלו עצמו. ובאמת, יש הרבה, ואני ראיתי עם כן, אחת, לא אחת, הרבה... לא אומרת חברים, מיקדים שהם פסוקים, שהם פסוקים כאן, על אגף, על החזה אפילו, כן? ואתה מסתכל על, ה... על החיים שלו עצמו, אתה רואה שזה מלא עם דברים שעשוי, ויש לו חוסר גדול, גדול עם דברים שחייב להיות. אנשים החליפו אותו אחי. אז אם הם לא שומעים טוב מה שהם רואים עם העיניים, הם לא מבינים את רצון אלוהים בכתב, איך הם הבינו רצון אלוהים ברוח. כן? כדי להבין, בואו נגיד, אני אה, לא אגיד מישהו ש... חולה, אני בן חולה. ואני צריך להבין עכשיו, עכשיו, הרצון של אלוהים, לרפות אותו או לא? זה, הידע הזאת, זה ברמה רוחנית, אתה לא פתאום תמצא את זה בדבר אדוני, כן, אני רוצה שאתה תלפוטר, זה לא כתוב שם שלי, נכון? אתה איכשהו ברוח צריך להגיד את זה. אבל איך אתה תבין את זה, אם בכתב מה שכתוב, אתה לא מבין דברים פשוטים. מבעגוע עוד דברים, אישום. שתייה ועוד דברים, כן? לא מדבר על יין, זה, כן? משפחתי. אבל תסולת החיים, כן, כמו של פאבים וזה, מעניין היה שאתה מדבר על נושאים, כן? פאבים, שיעור, שתייה, ופתאום תורן. אני מבין למה. כל קשור לתורה, כל הדברים האלו, בן אדם רוצה איכשהו להצטטה ולהגיד שאני כבר מתחת חסד ומתחת תורה, בגלל זה מדברים על מושא של תורה כדי שיהיה מותר לעשות כל הדברים האלו. אז קיצור, אני רוצה שנבין, הנושא הזה זה מאוד מאוד, אז צריכים להבין אותו. כי אם, לעתיד, אתה רוצה ברוח להבין מצב של אנשים אחרים, אם אתה לא קיבלת את זה בכתב ואתה לא מבין ואתה לא מסדר את החיים שלך לפי אסור ומותר, אסור ומותר, כן? אתה לא משתמש בשיטה של מלכות השמיים, שזה, הנה זה זמן ארוניים, <אנ> אז איך אתה תבין על החיים של בן אדם <אנ> <אנ> בגלל זה גם <אבל> מאוד <אנ> רציתי להסביר לאנשים האלה, שמכריזים מה הבעיה שם? זה לא שהלב שלהם, זה לא... הלב שלהם מאוד מבחינת ה... לעזור לבן אדם מאוד טוב. הם רוצים שבן אדם יהיה בגלל. גם אני רוצה. במחזית והכל, אבל זה לא קורה. למה? אומרים שלבן אדם אין אמונה. זה יותר קל להגיד, נכון? מלהגיד, סליחה, אני לא שמעתי את כל הדברים האלה, אם זה נכון. זה בושה, כאילו, מה? עלית לבמה, הכרזת, במת הבן אדם בריא, עכשיו לא בנין, עוד מעט מבין. אז מאוד קל להגיד שחוסר אמונה יש לבן אדם. <coughs> לשמוע קול של אדוני ברמה כזאת, שאתה מבין מה היום רוצה לעשות במצב ספציפי, זה מבוסס קודם כל על הבנה עמוקה וטובה על תורה ועל דבר אדוני, על מה מותר בחיים שלי, על מה ואם אני אבין את זה, אז כל מה שאני עושה בארץ, אלוהים יושב בשמיים. וזה לא יהיה כמו, אני רוצה אבל זה יקרה, זה פשוט יהיה ברמה שאתה מבין מה אני צריכה לעשות. יהיו זמנים שאתה לא תתפלל ולא תגיד, תקול ותליך. כי אתה תדע שאלוהים רוצה שהוא יישאר במצב הזה. אבל יהיו זמנים שאתה, אלוהים, בלב שלך, תלך ותתפלל על בן אדם הזה. ומה שהוא יקרה, אין לי ספק שאלוהים יכול באותו רגע לרפות את הבן אדם. אז קרארי, שאלוהים יברך אותנו וייתן לנו. קודם כל, אם הפסוק הזה, להבין, עושים סיכום, כן? דבר ראשון, מלכות השמיים זה לא אני יכול לפתוח את כל הפרטות, מה שפעל. זכות השמיים זה שיטה כמו מפתח מאסטר שכן יכול לפתור את הבעיות באלף. עכשיו איך להשתמש בזה? הוא נתן לנו דבר ה', איפה שכתוב מה אסור ומה מותר. ואם אנחנו קודם כל עם זה, עם כתב שכתוב רצון אלוהים נסתדר את החיים שלנו, קודם כל, כל. אז אנחנו נבין גם מה קורה בחיים של אנשים אחרים. ואנחנו נשמע את מופעות יותר טוב. ולא נהיה כמו, לא יודע, מתבלבלים את המוח שלנו, שטוב, זה מותר לי, וזה זה, לא אכניס לחיים שלי, ואנחנו כבר לא הולכים לפידבר אדוני, וחושבים אם אני אגיד מילה, ישוע, אז יהיה פיצוץ ואלוהים יהפוך את כל העולם וכולם יתרפו. אז זה לא יקרה. אז שנלך לפי קרונות הללו, שקודם כל נגיד לבן אדם, לעצמי, לבן אדם רוחני שזה או לבשר, שאסור לי לראות את רוחניים העולם, או אסור לי להסתכל על זה, או אסור לי לדבר כך, או אסור לי להשתמש בנושא הרחבים שלך. וגם אותו דבר עם דברים שממולץ ומותר וכן צריך להיות חמישה. אם אני אעשה את זה פה בארץ, אז תוצאה תהיה כמו בשמיים. בעצם אנחנו נשמע את השמיים, מה אלוהים רוצה לעשות אה, בחיים אחרים, ועד כדי כך אני מאמין שאפשר להגיע לאותה רמה, רמה של פטוס ויוחנן, שפשוט ביום אחד הם הרגישו והבינו שעכשיו בן אדם הזה יקום. אין לי ספק שלא היה להם ספק בזמן שהם מתפללו. אני לא חושב שהוא התפלל, יושב משום שיש תגום על הרגליים שלך ופתאום יש ספק ולב, וואי, לא יודע מה אמרתי נכון או לא, אני מקווה, הוא ידע אותו. לא היה דבר כזה, הוא ידע. אבל עוד פעם, זה לא היה שכל יום הוא ענף ועשה ככה. כמו... כאילו זה... צ'י. אשר ימלך אותנו